Mai înainte de toate să înlânțăm rugăciuni de mulțumire, înaintea prea sfintei de viață făcătoare și nedespărțite între de asemenea înaintea prea de Dumnezeu născătoare și Punea fecioarei Maria, mai Domnului, înaintea tuturor ființelor puterice și a tuturor sfinților, Că iată, frații mei, nemăsurata purtare de grijă divinească, va purta pașii ei și am munterea acesta binecuvântat. Și cu toții am participat la prohotul Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și prea din nostru Dumnezeu, unde diferit de ne-a binecuvântare, și ne dă putere ca și noi să urmăm, să zic așa, celor care El însuși le-a bătătorit, drumului care El însuși la a bătătorit. Prin toate cele care le-a îmbrățișat pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire. Și aș vrea, dragii mei, să vă spun câteva cuvinte. Și după ce mergeți dacă pe susării dumneavoastră, dragii. iubiți mei, frați și surori, vedeți, dumneavoastră, prin toate care le-am ascultat, Săptămâna asta binecuvântată a Preasfintilor Patimea Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-au arătat în și el mai lămurit, în chipul cel mai evident. S-a arătat prețul care le-a plătit prea dulci din nostru Mântuitor pentru mântuirea noastră a tuturor. El, fără de păcat, a luat trupul nostru omenesc asupra sa și nu s-a dat înapoi de la toți scuipări, de la roviri, de la bișuiri, de la bătări, și de la toate, de la vânzare și până la moartea pe crușe, Nu s-a dat înapoi de la toate și este suferință. Îmi vine în minte un cuvânt de la Sfântul Prooroc Isaia Și am privit la El și tot o rană era și prin rana Lui noi toți ne-am vindecat și prin rana Lui noi toți ne-am vindecat. Eu au zis că unii vine vindecarea noastră din rana Mântuitorului nostru prea dulce și atunci se pune problema în felul următor. Când știm prețul acesta care l-a plătit prea dulce de Dumnezeu pentru noi. Nimai mai putem da înapoi de la încercări? nimai mai putem da înapoi de la lovituri. nimai mai putem da înapoi de la scuipări? nimai mai putem da înapoi de la trădări și de la vânzări? Și de la alte suplișii care se vor năpusti împotriva noastră? Nici de cum una ca aceasta. Rușinile este nouă și de trei ori rușine. Dacă ne dăm înapoi frați și surori într domnul, fiindcă iată Mântuitorul nostru le-a dorit pentru El însuși, le-a îmbrățișat. Și știm așa împrejurare, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Stor, vorbea Sfinților Săi Apostoli, iată Fiul omului va merge la Ierusalim și va fi dat în celor mari și căturarelor și arhierei, și va fi dat la moarte. Sfântul Apostol Pietru îi spune, Doamne, cruțe de pitire să nu-ți fiu una ca aceasta. Și atunci Mântuitorul, deși mai înainte, îl fericește și zice, fericit tu, Simone, îl fericește pe împrejurarea care a fost, care a precedat ceea ce vreau eu să vă spun. Și zice, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup ce sângi s-au descoperit acestea, ci Tatăl meu și el din cer. Când Sfântul Pietru a mărturisit, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celuilor. Și după aceea, când a vorbit despre preazăvitelii sale patii, Sfântul Pietru i-a zis, scruze-te pe tine, să nu-ți una ca aceasta. Și atunci Mântuitorul numește înapoi mea satanul. Căci tu nu cujești ale al ale Bunului Dumnezeu, ci cujești oamenilor, de cei iubiții mei, cugetând la am nipotimiri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să nu lăsăm mințile noastre și inimile noastre să se pironească în cugetarea omeniască. Să nu lăsăm sânțârii noastre să se pironiască de fața acestui pământ. Că și atunci suntem ca unii care alergând după umbră și vrem să prindem vântul. Că nu mai suntem în purtarea de grijă dumnezeiască. Nu mai urmăm pe Domnul nostru care El însuși a bătătorit drumul cel plin de spini. Și atunci Nu mai suntem cei care îl căutăm pe Domnul și care îl urmăm pe El prin cele dulci și prin cele amare. Deci, iubiții mei, frașiului, să luăm aminte la toate aceste aspecte și, cum v-am spus și în alte prietici, să nu fim copii la înțelegere, să fim copii la răutate, dar la înțelegere, să fim înțelepți. Gândiți-vă, dumneavoastră, Cei mai mulți care s-au pironit prin gândirea lor, prin simțirea lor, s-au pironit de fața acestui pământ și au pus în în aur, argint, petrii scumpi, scaunii și alte oportunități ale viaului aceste. Au rămas rușinați. Vedeți ce se întâmplă acum? Și s-a întâmplat în Ucraina? Au lăsat și vili, au lăsat și aur, au lăsat și argint și petrii scumbi, au lăsat tot ce s-au dus. Să-ți salvează pielea, sărași. Vedeți, dumneavoastră, toate acestea, sunt niște pedagogii care Prea Bunul Dumnezeu, cu care Domnul vrea să ne înțelepțească pe noi, nu zic că Bunul Dumnezeu voiește ca cineva să suferi, că Prea Bunul Dumnezeu este iubire prin excelență, și El este izvoarea toată iubirea și-a toată binecuvântarea și-a toată milostivirea și-a tot darul și El desăvârșit. Dar vreau să spun că și anumite îngăduințe care se întâmplă pe fața Pământului, că pur Dumnezeu lucrează cu cele două mâini, cu mâna rânduierii și cu mâna îngăduinței. Deci prin toate cele care le vedem sub ochii noștri, ne trage niște mesaje nouă tuturor, iubiților copiii mei. Nu stați în adormirea viaului acestuia. Nu stați în orbecăirea întunecoasa a lumii, ci trezâți-vă din somn și judecați lucrurilor cu înțelepșunii. Nu ne cu neguțătoria așa blestemată a viacului și a pământului acesta, ci ne cu și așa plăcută lui Dumnezeu, plăcută Duhului Preasfânt. Și cum zicea Sfântul Ioan lui de ori foarte frumos, zice și cel care este înțelept la gândirii și la cugetare și la sânțârii, și îl pune pe bunul Dumnezeu în față, nevoțul lui când îl face, îi dă peșelii mai proaste și îi ia peșelii mai bune. Iar și el care este orb și s-a alipit pământului, îi dă peșelii mai bune și îi ia peșelii mai proaste. Deci ce, iubiții mei, să luăm aminte la aspectele acestea. Vedeți, Mântuitorul nostru prea și ne-a arătat calea care trebuie să o urmăm, ne-a arătat felul care trebuie să-l avem în abordarea noastră. Ne-a arătat cum să punem problema în împrejurările vieții. Deci să legăm la gâtul inimilor noastre toate cele care le-am dobândit în cunoștință, parcurgând slujbele din săptămâna așa binecuvântată, a preaslăvitilor pătimiri a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să legăm toate cele la gâtul inimilor noastre și când este greu, când suntem vânduți și trădați, când suntem oropsâți și loviți, când suntem dați la o parte, când suntem hăituiți în diferite chipuri, să luăm din medicamentul acesta binecuvântat, care prea și de Dumnezeu săptămâna asta, ne l-a pus la îndemână tuturor. Ne-a învățat cum să abordăm pătimirile, ne-a învățat cum să mergem pe calea cea stântă, ne-a învățat cum să punem problema ca să rămânem în pișoare. Alt fel de abordare nu este decât cel care ne l-a arătat Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Să nu căutați alte feluri de abordare. Să nu căutați alte feluri de a pune problema în lumea aceasta deșată. Că nu o să găsiți. Sau dacă găsiți, la capul dumneavoastră e și a și prea întunecoase iadului doar la caputul acestui fel de abordare care ne-a arătat Mântuitorul nostru prea dulce, la caputul acestui fel de abordare să află aflat prea din împărat Iisus Hristos, împăratul Slavii, care ne așteaptă cu preasfintele brații deschise să ne îmbrățișeze pe toți. Deci, iubiții mei, să nu ne pară rău sau să ne pierd din cumpătul când vom fi trădați. A fost trădat stăpânul nostru, vom fi trădați și noi. A fost dat la o parte și pălmuiți stăpânul nostru. Și noi vom fi pălmuiți. A fost bișuit și hăituit în fel și fel de chipuri. Și noi vom trece din acestea. Deși aia să nu căutăm altă cale decât calea care El însuși, prea dulții nostru stăpân, domn și prea împărat, prea mare împărat, care ne-a arătat și-a bătătorit-o El însuși. Deci pe prea dulcirii Dumnezeu ne spune în lumine, cazuri veți avea, dar îndrăzniți că Eu am biruit lumea. Lumea iubește și este al Său. Și Sfântul Apostol și evangelist o arată și iubește lumea. Și zice în lumii, iubiți în lumii, este pofta ochilor, pofta inimii, trufia vieții. Aistea sunt în lume. Dacă vrei să fii iubit de lume, trebuie să fii unul plin de aroganță. Să nu te mai saturi în toate dulcețele pământului acestea, dulcețele în chip pătimași de a satisface poftile tale. Și așa mai departe. Dacă nu vei pune problema așa, fi veacurile acestuia, te vor da deoparte. Deci aia vedem și atâtea trădări și atâta bicremie pe fața pământului vedem atât de fierul triste de abordare. Fiind că chiar dacă unul se ridică și vrea să dreptate, fie întruneeri îi pregătește lașurile după lașuri și curse după curse ca să-l scoate din joc. L-au scos pe stăpânul lumii din, a zis eu au scos, au vrut să suntem suntam de parte, pe fel de fel de trădător. Cu atât mai mult vorboies în spate pe noi. Dar noi să nu ne pierdem cumpătă, frate și surori de Domnul. domn, ați venit săracii aici. Și să rămâne fideli prea dulci lui nostru Dumnezeu. Să știți că se vor strânge rândurile. Să știți că se vor infiltra pentru noi fel de fel, care se vor arăta, arăta cu chip de evlavie, Că și sunt mulți care pismuiesc această lucrare care am îmbrățișat o noi. Sunt mulți care vor să-i închidă gura acestui fel de abordare pe care noi îl avem. Știți de ce? Fiindcă, fratelor, aici e mustă conștiința dacă vede că noi avem un fel de abordare de acest fel. E mustă conștiința și conștiința care clasul Lui Dumnezeu strigă către ei. Și ei nu mai pot răbda mustrarea conștiinței. Și atunci vor să facă ceva mai rapid, ca să închidă gura lucrării acestea, ca să-și odihnească cugetul inimilor. lor. De ce, să fim foarte tensi, vă spun, în numele prea sfinte trăim, mă bucur sărașii, că vă văd că ați bătut drumul, știu că vă spediți. dar să fim cei mai fericiți dacă suferim ceva pentru Domnul, să fim cei mai bucuroși dacă odată am fost rădați, dacă într-o am fost bajocoliți, dacă în altă am fost vorbiți de rău, Dacă în altă zi s-au făcut alții și alții de dreptăți, să ne bucurăm și iarăși vă zic, bucurați-vă! Că și asta e calea care ne pune la picioare, prea dulci, prea scumpi și prea dorite, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Nu este altă cale, frați și surori într domn. De aceea să fim cu mare înțelepciuni, să punem problema cu mult discernământ, Că și în viața aici, pe fața pământului, nu avem cetatei stătătoare. Creștinii sărași nu au cetăți stătătoare aici. deși noi să fim ca unii care ne așteptăm din clipă în clipă să părăsăm lumea aceasta. Dar să nu o părăsăm ca niște câini în lânțuiți, ci ca niște lei care ieșim în față. Deci să nu vă dați înapoi, frații și surorii cu Domnul, să fiți uniți, să fiți plini de iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mereu să vă bucurați, cum vă spuneam, când puteți să răptați ceva pentru Domnul. Îmi vine în linie minte un cuvânt de la Sfânta Bărisia Giorito, și el zicea așa, Sarban, omul bunul Dumnezeu, Zice Erau unii care mă răudau în diferite tipuri. și atunci era cea mai mare suferință în inima mea, înăuntru meu, în sufletul meu. Și erau alții care mă un înșelător, care mă făceau în toate tipul întunecat, care mă făceau mându, coibitori de sânge și altele. Atunci era prăznuirea prăznuirilor înăuntru meu. fiindcă când spuneam în sine, Paisie, cel mai nedreptățit a fost Este, ce va fi Domnul Dumnezeu Mântuul nostru, Iisus Hast. El a fost nedrecățat când a stat pe fața Pământului cu trupul. Iese nedertățat până la sfârșitul viaului. Că cele mai multică luasă limb limbi de tine, să mă împotriva Lui, cel de faină în diferit ecupă. Și El pornușiește soarele să tridăța din pe pământ. Purușestește în locul să dovadă Și ne arată bunătate după bunătate și binecuvântare după binecuvântare. Și El îi mere, mereu, frașă și surori, Domn. Deci, iar când veți fi nedreptățeți, aduceți-vă aminte din nedreptățile care le-a suferit Domnul asupra sa, atât în săptămâna prea sfintelor și chiar și mai înainte, în toată viața lui, și puneți în cumpărnă nedreptățile care le-a suferit Domnul pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, și și ea și suferim noi pentru dragostea lui. Și -a să vedeți că nici măcar că te nebun sub tânghi nu o să gândărească alii De ce, i mei, frate și sulori, ferișiți sufletul acela care nu uită niciodată prețul care l-a plătit pentru noi și zicea Sfântul Paisie alt cuvânt, zice și oameni dacă e nesemțător față de dragostea lui Bunul Dumnezeu și te îndărănișești și te petrește înăuntru tău și nu vrei să răspunzi iubirii lui căutând împărăția cu pusârg măcar zice și nu lăsa să fie vărsat în deșert prea sfântul, prea curatul și prea binecuvântatul al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să bugetăm, frații și surori, că suntem răscumpărați cu prea sfântul său sânge, a nostru prea dulce. Și să răspundem și noi la nivelul nostru răspiubirii sale, Și iubirea știm cu toții că se arată prin jertfă. Iubirea se arată prin suferință. Iubirea se arată prin lacrimi. Iubirea se arată prin ustredini. Iubirea se arată prin nedreptăți care le primește în fiecare clipă, Iubirea se arată prin toate chestiile hăituiri de pe fața Pământului. Că și iubirea lui bunul Dumnezeu nu-i suportată de lume. Că lumea își caută ale sale. Ei caută altfel de iubire o iubire care îi odihnesc în patim, o iubire care îi odihnesc cu omul și el biolog fizic, o iubire care îi leagă de fața pământului acesteia, o iubire care îi satisfac și sunt lor, pătimașă, nu iubirea aceea plină de jerfă a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Spuneam în Sfânt Părinte, citeam undeva, Deci, și de asta e atâta suferință pe fața pământului, fiindcă mulți vorbesc despre iubire, dar purțin și asumă iubirea după principiul lui Bunul Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Iubirea nu caută ale sale. Iubirea face totul ca să prezăvească numele lui Bunul Dumnezeu, ca să-L pună pe cel care o are în suflet la peșorul și-L preasfinte a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și ca preacuratii Măicuțe Domnului. Așa este iubirea, așa adevărat. Ea vrea mereu să dăruiască. Și aici mă refer la dăruirea, așa de un Și dăruind, dobândești, cum zice Nicolae Șfaihar, de e frasul lor. Să nu căutăm iubiri deșarte ale lumii acesteia. Îmi vin în minte aici un cuvânt de la Sfântul Ignatite Teofor, când era dus săracul din Antiochea la Roma, să fie dat la fiare. Ieșau unii în drumul lui și ziceau așa, prea sfințit stăpâni. Dă-ne voie să mijloșim pe la că avem cunoștință. Și au strigai și striga el săracul. ceea ce să avem și noi în vizor, să punem problema așa. El zice așa, nu dacă mă iubiți copiii mei, nu mi-arătați dragoste de șartă. Nu mi-arătați dragoste de șartă. Eu vreau să merg să fiu dat la, dat la fiare, să fiu grâu mășinat de dinții fiarilor. Și s-a până prea curate înaintea prea ei. Au zis drumul care îl urmau ei? Aici este drumul. Ei urmau și au urmat stăpânul și a arătat stăpânul nostru, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci ea, dragilor, cel care se în înarmează cu aceste feluri de abordare, nu-și mai pierde cumpătul la orice în împrejurare. El zice așa, avea ștept, Domnul meu, să mă întâlnesc cu tine. Și dacă zboară un obuz, și dacă vâjul un glonț, Și mă disparte de lumea aceasta. Abia aștept și prăznuirii este pentru mine. Dar pentru asta trebuie să avem pregătiri. Pentru asta trebuie să avem un dor de Bunul Dumnezeu. Să mulțim rugășiunile. Căci prin rugășiunii cuge darul bunnezeu asupra noastră. Să mulțim trăirii duhovnișești. Să mulțim șerii plăcuții Domnului. Și dacă cuge darul bunnezeu Dumnezeu peste noi, prăznuirii ne este despărțirea de lumea aceasta. Căci viața noastră un Mântuitorul nostru preasfânt este. Viața și bucuria noastră este la bunul Dumnezeu. Desfătarea noastră și mânghierea noastră este să fim acolo cu preasfânta creimii, să fim cu Măicuța Domnului, cu Îngerașii Cierului și cu toți ființele. Acolo este desfătarea noastră. Acolo este lumea și dorită din sufletele noastre. Pentru ea însetăm ziua și noaptea. Dacă din coatea lăsăm să pătrund înăuntrul nostru anumite însușiri ale pământului, anumite înrăuriri ale coftelor potimați și ale viațului acestea, nu mai avem doar de Dumnezeu. Uităm pe azăvitinul lui Patin. Ne avântăm pe viață și pe moarte și dăm din coarte și din pișoare să mai dobândim ceva aici. Și suntem cei mai înșelați. De cei, nu mei, nu mângeți cuvântul. Doar atât vă rog. Nu uitați, dragii mei, prețul care l-a plătit prea dulcerei Iisus Hristos pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuirea. Să nu uităm prețul acesta, Oricine este bine, oricine este mai greu, să nu uităm prețul plătit de mântuitorul nostru pentru sufletele noastre, pentru a noastră mântuirea. Îl rog pe prea dulcerei Iisus Hristos, care nu s-a dat înapoi de la vânzare, de la scuipări, De la lovituri, de la bătăi, de la bijuiri, de la ocări, de la defăimări și de la moartea pe crușe și le-a dori lui și pe toate pentru mântuirea mea, a ta și a noastră a tuturor, cu coboare harul său peste noi, să ne miște irimele într-o nâhnă, într-o iubire și dorire față de el și cu toții să ne facem vasă alesă a preasfântului Duh aici pe pământ Iar dincolo să dobândim partea și de dreapta, în împărăția celor, prezăvindu-l pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea și de o ființă și nedespățită, totdeauna, acum și pururea și în veci și vecilor, amin.